Tizenegyedik fejezet Az ég felhős volt. A levegő párás, nyomott. Jill az ágak alatt lapulva a csontjaiban érezte a közeledő vihar feszültségét. Sid késett. Régen megbánta már, hogy elengedte, hogy belement ebbe a tervbe. Nem, nem sikerülhet, csak Szid őrült magabiztossága hitette el vele, hogy így jobb lesz. Eor majd szépen idesét áll, és hagyja, hogy nyugtatott döfjön a karjába. Igaz, így elkerülhetik az infraang használatát. Eor még tökéletesebb lesz. Szid azzal érvelt, hogy tiák eltűnése nem hagyhatott olyan emléket a hordában, mint umu üldözése. Eor, ha meglátja, első érzése az öröm lesz. Szerette tiákot. Szid is, ő is az inkább Tiák és Umu ugyanúgy beszélik a vadászok népének nyelvét, mint az előtt. Kipróbálták. Eltart egy ideig, míg Eor gyanút fog. Miért vezeti Tiák egyre messzebb a többiektől, és mit akar mutatni neki? Az első, távoli mennydörgés halk volt. Alig hatolt át a bogarak zümbögésén, mégis összerezzent. A vadászok népe nem sokára a fák menedékét keresi. Lehetetlen ilyenkor elcsalni Eort. Kétségbe esettem figyelt abba az irányba, merre merről jönniük kellett. A bokrok között nem látott messzebbre húsz-harminc méternél. Mi lesz, ha Eor nem követi Szidet? Sőt, arra kényszeríti, hogy menjen vele a többiekhez. Eor az erősebb, és ha tiák megpróbál elfutni előle? Szit persze nem vihetett magával semmit. Éppen ezért volt ostoba ez a terv. Hiába van nálam infrapisztol, mikor ott kellene. Újra dörgött, valamivel közelebbről. Hirtelen elöntötte a csüggedés. Vége. Szíd ott maradt. Vagy ott fogták, nem eresztik. Elvesztette. Érdemes egyáltalán folytatni az egészet. Visszamegy a Galatejába. Tíz percnyi munkájába se kerül. A robotok ugyanazzal a frekvenciával nem visszatartják, hanem elűzik a törzset az űrhajó közeléből. Röfögő mindig akad elég, és élete végéig megtömheti a hasát. Végre meghallotta a lépések dobbanását. Ketten jöttek. Megkönnyebbült, letette az infrapisztoit, és az övrekeszéből elővette a pneumát. Mire Eor túljutna első megdöbbenésén. Előtűntek a bokrok takarásából. Még öt méter, és ő is kibújik. Azután minden másképp történt. Olyan gyorsan, hogy utólag egyikük sem tehetett szemreányást a másiknak. Abban a pillanatban, hogy széthúzta az ágakat maga előtt, Szid és Eor megpördült. Hátrafelé figyeltek. Nyomukon az ágakat tördelve rohant valaki. Villámcikázott, a dörgés végig kúszott a fejük felett lógó sötét felhőkön, elnyelt minden más hangot, a bozótból kirohanó ré is. Jill megkövülten nézte gyűlölettől eltorzult vonásait, a feje fölé emel dárdát. Lebukott a feléje suhanó kőpenge elől, és felmarkolta az infrapisztolyt. A védekezés, a dű, umú minden keserű emléke együtt izzott fel a kislámpával, ami a pisztoly működését jelezte. Azután kiúnyt. Sid félreugrott, nem érte a sugár, de Eor rével együtt a földre zuhant. Sid a feje fölé emelte a karját. Mennyit kaptak? Jill ráhajolt a pisztolyra, hogy a tárcsát lássa. Az eső sűrű függönye alkonyi sötétséggel borult rájuk. Éppen eleget. Sajnálom, Jill! Én is. Hogy nem vettétek észre hamarabb Rét? Nem értem. Mikor hívtam Eort, ő is jött. Hirtelen más nem jutott eszembe, azt mondtam, megtaláltalak, és Rét elküldtem az ellenkező irányba, hogy segítsen bekeríteni téged. De ez még jó három kilométerrel arrébb volt. Csak az lehet, hogy rémi miután két dombot hiába végigloholt, megtalálta a nyomainkat, és utánunk szaladt. Mindig utált, és talán a dicsőséget is irigyelte tőlem és eortol. Azért dobott azonnal, hogy meglátott. Mindegy, most már megtörtént. De mit csinálunk vele? Az eső megritkult, kelet felé még sötétebb lett az ég. Sid beleszimatolt a levegőbe. Szerencsénk van, csak a szélét kaptuk, órák igázhattunk volna. Azt mondd meg, mit csináljunk rével? Jill türelmetlen volt. Látott téged és engem is. Tudja, hogy Eor velünk volt. Nem akarom fölöslegesen elrémíteni a törzset. Ha visszamegy. Szit furcsán nézett Jillre. Van más megoldás is. a fejét rázta. Nem tudom megölni. Nem arra gondoltam. Nem értelek. Van lényeges különbség Maxim és Járvi munkája között? Nincs, de Megakadt. A feladat szempontjából közömbös. Mégis lehetetlen, hogy Maxim két példányban. Éppen az lesz az előnyük, amitől félsz. Kitalálják egymás gondolatát is. Aggódom, Sid. Biztosra veszem, nem tudod megmagyarázni miért. Egyébként sincs más választásunk. Vissza nem engedhetjük, megölni nem akarjuk. Nos, rászánod végre magad, vagy tovább vitatkozunk. Nincs sok időnk, nem sokára elmúlik az infrahatása. Jill a pneumában csak egy adag nyugtatót hozott. Kétfelé osztva kevés volt. Réd dühösen vicsorgott, Eor pedig reszketett a félelemtől. Bizonytalanul ugyan, de képesek lettek volna járni. Mégsem indultak el, szíp hiába hívta őket. Jill mielőtt még magukhoz tértek volna, újra a lombok közé bújt. A retrográd amnézia miatt nem emlékezhettek sem rá, sem arra, mi az infrapisztoly használata előtt néhány perccel történt. De meg voltak zavarodva, és gyanakodtak. Ha meglátják Umut, még rosszabb. Szid megfogta Eor karját, és szeliden maga után húzta. Gyere, Eor! Nem tudhatta, emlékeznek-e arra, mit mondott Umuról, vagy az is az amnézia tartományába esett. – Gyere! – próbálkozott tovább. – Oda vezetlek, ahol... – Eur elrántotta a karját. – Nem! Tenyerével végig simította az arcát, mintha pókháló tapat volna rá. Réja fejét kapkodta, látszott, küzdködik a megmagyarázhatatlan kábultsággal. Hol a dárdám? Hol? Tiák, a dárdám! Eldobtam? – Jillnek eszébe jutott, hogy akármilyen testi jólét is vár a két Maximra, Eort és Rét most látja utoljára. Soha többé nem térnek vissza a törzshöz, vagy ha egyszer mégis, akkor már nem ugyanazok. Szid újra Eorhoz lépett, feléje nyúlt, aztán nem fejezte be a mozdulatot. – Hol a dárdám? Tiak, hol a dárdám? – ismételte Ré egyre dühösebben. Széd lassan elfordította a fejét. Jill látta, azt nézi, milyen messze van rétől. Azután óvatosan hátrálni kezdett. Eor ostobám bámult rá, de nem mozdult. Hol a dárdám? kezdte újra ré. Hol? Ronda munka! De nincs más lehetőség szólalt meg Széd földi nyelven. Vezesd őket, Jill! Réj az idegen beszédre felkapta a fejét. Szit felé lépett, karja bizonytalan mozdulattal ütésre lendült. Jill megnyomta a billentyűjét. A két alak meggörnyedt, váluk előre csuklott. Halotti menet, gondolta Jill, ahogy elindultak a gáláteja felé. De az első halott umu volt. Igaz, azt nem láttad. De Tiak is jobb volt. – Miért? – Szid némán lépkedett Jill nyomában. Csak a liftben szólalt meg. – Remélem nem lesz többre szükségünk. – Elég volt. – Jill bólintott. Összeharapott szájjal nézte. A lift sarkában összebújva remegő. Kába tekintetű egykori hordatársait.